Rugăciunea Rugați-vă neîncetat! 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17 Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința. Efeseni, capitolul 6, versetul 18 Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Piți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Întâi Petru, capitolul 4, versetul 7 Rugăciunea este firul pe care credința l-a atins, l-a întins și ne-a legat de Dumnezeu. Fără acest fir nu-i cu putință viață nouă, duhovnicească, din Dumnezeu. Rugăciunea este o luptă. Rugăciunea este oxigenul vieții în Hristos. Fără oxigen nu-i cu putință viață. Rugăciunea este firul care ne leagă de Dumnezeul Harului și al puterilor nebiruite. Rugăciunea este o petrecere cu Dumnezeu în Dumnezeu. Rugăciunea este singura putere care duce orice lucrare a noastră spre biruință sigură. Rugăciunea este paznicul vieții în Hristos. Rugăciunea este un ecou al făgăduințelor lui Dumnezeu. Este o armă de luptă pentru atingerea țintei pusă de Dumnezeu în fața noastră. Rugăciunea este o confruntare, o luptă a omului cu Dumnezeu și cu sine însuși. Rugăciunea este drumul descoperirii, drumul desăvârșirii, drumul pe care putem primi plinătatea Duhului Sfânt. Rugăciunea este o creștere duhovnicească și o iluminare. Suntem mai siguri după rugăciune decât înainte. Rugăciunea este o înălțare de pe pământ în locurile cerești. Rugăciunea este o știință, ea se învață ca oricare latura adevărului lui Dumnezeu și ca să înveți ceva nu e ușor, trebuie doborâte toate rezistențele firii pământești. Rugăciunea este o încărcare cu electricitate duhovnicească, făcând ca lumina veșniciei din noi să strălucească și mai mult. Rugăciunea adevărată este numai aceea care are la temelie lepădarea de sine. Adevărata rugăciune este numai cea făcută cu credință. Numai fii credinței se pot ruga cu adevăratul lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată este urmată întotdeauna de binecuvântări, pentru că prin ea dezăvârșim unitatea cu Dumnezeu. El intră în noi și noi trăim în el. Rugăciunea stăruitoare este întotdeauna încununată de biruință. Tăruința în rugăciune este cea mai binecuvântată activitate a omului cel nou, ucenic al Domnului Isus. Plecarea genunchilor trupului este întărirea picioarelor omului din Rugăciunea intimă este o deschidere a dragostei față de Dumnezeu. E o dragoste superioară. Rugăciunea adevărată este totdeauna o suire în locurile cerești în Dumnezeu. Adevărata rugăciune este întotdeauna o umplere cu Duhul Sfânt. Adevărata rugăciune este mai întâi o închinare, aplecare, lepădare de sine, apoi laude și mulțumiri aduse lui Dumnezeu și apoi cerere. Dacă lipsește prima parte, este o rugăciune fariseică. Rugăciunea adevărată este izbucnirea inimii care stă sub apăsare fia durerii, fia bucuriei. Rugăciunea adevărată este aceea în care se stăruiește și în care se veghează. Rugăciunea adevărată este o gimnastică a omului din lăuntru, o întărire a mușchilor duhovnicești pentru lupta duhovnicească ce ne stă în față clipă de clipă. Rugăciunea adevărată este nu o rugăciune egoistă compusă numai din cereri personale. Cel care se roagă așa face din persoana sa un fel de centru care vrea totul pentru sine. Rugăciunea adevărată cuprinde mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii și mulțumiri și laude lui Dumnezeu. Nu poate fi părtășie cu Dumnezeu fără credință și sfințire, fără rugăciune și veghere. Rugăciunea adevărată te pregătește înăuntru pentru luptele și lucrările lui Dumnezeu iar în afară te arată ca ființă crescută pe pământ. Rugăciunea adevărată te schimbă, te face după chipul lui Dumnezeu. Rugăciunea nu se poate înlocui cu nimic. Ea este respirația făpturii celei noi. Cu ce să înlocuiești respirația? Numai în rugăciune ne ridicăm mai presus de lumea aceasta și intrăm în Sfânta Sfintelor la Dumnezeu.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 Biruința și roada duhovnicească atârnă de rugăciune, de legătura intimă cu Dumnezeu. Credința te împinge la rugăciune, iar rugăciunea îți păstrează credința. Viața cu Dumnezeu este în primul rând o viață de rugăciune. Orice lucrare care nu izvorăște dintr-o adâncă legătură personală cu Dumnezeu, prin rugăciune și dragoste, este o lucrare vrăjmașă a lui Dumnezeu, chiar dacă e îmbrăcată în haina Evangheliei. Rugăciunea adevărată deschide cerul pentru ca să se coboare din el harul lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată țâșnește numai dintr-o inimă care este gata pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu până la jertfa supremă. Această rugăciune este totdeauna ascultată. Puterea în rugăciune stă în lepădarea de sine a celui credincios, care primește 100% voia lui Dumnezeu în locul voiei proprii. Toate porțile cerului se deschid cu cheia rugăciunii, folosită de mâna credinței a celui lepădat de sine. Rugăciunea fierbinte păstrează dragostea fierbinte și față de Dumnezeu și față de frații. Orice rugăciune care nu are în vedere voia lui Dumnezeu are în vedere voia diavolului, voia firii egoiste a omului care duce spre păcat. Dumnezeu ascultă numai rugăciunea celor neprihăniți, acelor curați la suflet, care urmăresc împlinirea voiei lui Dumnezeu. Să venim cu lucruri precise la Dumnezeu. O rugăciune în care nu sunt înfățișate lucruri precise rămâne fără răspuns din partea lui Dumnezeu. Rugăciunea cu credință este deschiderea omului spre Dumnezeu și prin această deschidere intră el în om. Rugăciunea stăruitoare întotdeauna este biruitoare. Și în bucurie și în suferință rugăciunea este necesară, ea este oxigenul vieții duhovnicești. În orice împrejurare ne-am aflat, rugăciunea este totdeauna binevenită. Niciodată nu-i prea multă rugăciune în viața credinciosului. Să cerem de la Dumnezeu Duh de rugăciune și să stăruim în aceasta, căci altfel pierim. Lipsa rugăciunii paralizează toate simțurile duhovnicești în om. Diavolul biruiește fără multă trudă pe credinciosul care a început să rărească rugăciunea. Credința și pocăința aduc pe om la lepădarea de sine și numai cine este lepădat de sine știe să se roage bine. Credința și pocăința aduc lumină în viața omului și îl învață să se roage în duhul voiei lui Dumnezeu. Credința și pocăința omului îi face rugăciunea dreaptă și lipsită de egoism. Numai când îți ridici glasul din cele ale pământului spre cele ale cerului, spre Dumnezeu, spre felul lui de a fi, rugăciunea ta este adevărată și va fi ascultată. Cea mai frumoasă rugăciune este cea de mulțumire. Rugându-ne, învățăm să ne rugăm. Dacă te rogi pentru cineva, ai să vezi la el și părți bune, chiar dacă e rău. Însă dacă nu te rogi, nu este de mirare că ai să te oprești numai la cusururi, care îți vor stinge flacăra dragostei. A te ruga pentru alții dovedești că dragostea și mila sunt o realitate vie în inima ta. Înseamnă că ai primit simțământul lui Hristos pentru mântuirea sufletelor. Poziția inimii dă valoare rugăciunii și închinăciunilor tale. Adevărata rugăciune nu are în vedere numai nevoile personale ale celui ce se roagă, ci cuprinde în ea pe cât mai mulți din cei ce alcătuiesc trupul lui Hristos. A te ruga pentru alții înseamnă a fi părtaș la harul rânduit de Dumnezeu, celui pentru care te rogi. Rugăciunea din stare de aplecare, de credință și rostită în numele Domnului Isus. Este puterea care pune stăpânire pe noi. Este harul cel nespus de felurit al lui Dumnezeu. Mulțumirea și rugăciunea fac parte din organele duhovnicești ale vieții lui Hristos. Cum încetează un organ de a mai funcționa, tot corpul suferă. Nici o piedică de pe pământ sau din cer nu poate sta în calea rugăciunii fierbinți a celor ce cred. Nici o altă ocupație să nu ne răpească timpul pentru rugăciune și mai ales să avem totdeauna sufletul într-o stare de rugăciune. Prin rugăciune, sufletul credincios se unește cu Dumnezeu și cu copiii lui Dumnezeu. Rugăciunea înflăcărează dragostea și o face activă. Farmacia lui Dumnezeu este plină de medicamente la dispoziția oricui, dar numai cine vine să ceară primește. Rugăciunea deschide sufletul credincios pentru a fi umplut cu harul lui Dumnezeu. Fără rugăciune nu-i cu putință viață în Hristos. Numai cine se roagă și se luptă în rugăciune, atât pentru sine cât și pentru alții, câștigă biruințe duhovnicești în toate privințele. Când te rogi pentru vrăjmașul tău, înseamnă că nu mai poți să-l urăști, ci îi dorești tot binele. Cine se roagă necurmat, trește cu adevărat duhovnicește. Cine se roagă din când în când trește o viață searbădă și formalistă. A fi singur la o parte cu domnul este izvorul puterii, al luminii și al celei mai duioase părtăși. Rugăciunea în comun e necesară, dar ea niciodată nu poate înlocui rugăciunea în odăița ascunsă. Rugăciunea stării la o parte cu domnul. Rugăciunea celui care bagiocorește nu ajunge până la Dumnezeu, căci bagiocura este ca diavolului care taie firul rugăciunii. Unde este ceartă și mânie, nu mai poate fi duh de rugăciune. Credința se poate păstra sănătoasă, tare și roditoare, numai prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de sus că nu-L putem atinge nici cu gândul. Însă îl putem atinge ori de câte ori ne plecăm genunchii la rugăciune. Dumnezeu prin harul său ne-a dat în mână cheia rugăciunii cu care putem descuia visteriile cerului și să luăm pentru noi comorile de acolo. Duhul mincinosului este moartea rugăciunii. O rugăciune moartă nu se poate mișca spre Dumnezeu. A nu ne ruga pentru alții este un păcat. Niciodată nu-i respinsă de tronul Harului, o rugăciune curată și zvorâtă din dragoste. Credința este aripa rugăciunii, această aripă osuie spre cer. Rugăciunea este firul prin care Dumnezeu ne trimite putere și lumină ca să trăim viața cea nouă. Fără rugăciune este cu neputință să trăim viață creștină, este cu neputință să biruim păcatul, este cu neputință să aducem roada Duhului Sfânt. Rugăciunea noastră numai atunci este ascultată de Dumnezeu când izborăște din cuvântul Lui și curge spre cuvântul Lui. Marea regulă a rugăciunii e că nu trebuie să ai reguli. Adevărata rugăciune trebuie să fie o prăbușire a euului vechi de pe înălțimile pe care caută să le ridice zilnic și o încărcare cu lumină și putere pentru luptele duhovnicești care urmează. Rugăciunea izvorâtă dintr-o inimă murdară, care nu are în vedere murdăria ei în primul rând, nu este ascultată. Miezul vieții duhovnicești din Hristos nu se poate dezvolta decât ocrotit, de cele două apărători, rugăciunea și vegherea. Sângele Domnului sus dă putere rugăciunii. Cine nu are această temelie, nu se poate ruga cu adevărat. Rugăciunea deschide ușa vieții pentru a intra Dumnezeu cu ajutorul său înăuntru. El, deși știe nevoia noastră, nu intră până ce rugăciunea nu-i deschide ușa. Orice rugăciune adevărată este atâțarea focului ceresc în noi, care ne înfierbântă întreaga ființă pentru lucrarea cerului, ce -o avem de făcut pe pământ. Nicăieri nu se poate petrece cu Dumnezeu mai bine decât în rugăciune. Să ne rugăm pentru ca să ne putem ruga. De nimic nu se teme vrăjmașul, diavol, mai mult ca de oamenii care se roagă cu adevărat. Să veghem în rugăciune ca nu cumva gândurile noastre să ne părăsească, rămânând numai cu vorbele. Cu cât zăbovim în rugăciune, cu atât vom fi izbăviți de patii. Diavolul nu se sperie când îngenunchem la rugăciune și nici când spunem vorbe frumoase, ci se sperie de o rugăciune fierbinte, sinceră și cu lacrimi, chiar dacă frazele nu sunt armonizate frumos. Dumnezeu nu ascultă decât rugăciunile care apropie pe om de viața cerească, chiar dacă sunt cereri de natură pământească. Dumnezeu nu ascultă decât rugăciunile care vin din el, adică rugăciunile care au în vedere împlinirea voiei sale pe pământ. Când te rogi fără să fi lepădat de tine, este ca și când nu te-ai fi rugat. Dumnezeu răspunde la rugăciunile celor ce se deschid total pentru el celor care nu mai pun nimic între ei și el. Dumnezeu răspunde totdeauna celui care vrea cu tot din adinsul să se lepede de sine și să-i împlinească voia. Orice rugăciune care nu urmărește slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui în noi și prin noi, este o rugăciune în afara lui Dumnezeu, o rugăciune egoistă și firească pe care nu o ascultă Dumnezeu. Când ajungi la știința credinței, ești stăpun pe toate lucrurile pe care le cer de la Dumnezeu, pentru că prin credință ai intrat în moștenirea lui Dumnezeu. În luptele lui Dumnezeu biruiesc numai oamenii lui Dumnezeu, iar oamenii lui Dumnezeu sunt numai oamenii rugăciunii. Credința adevărată este unită cu rugăciunea și rugăciunea adevărată este izvorâtă din credință. Fără rugăciune nu-i cu putință viața cea nouă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 Dreptul ca să mă rog lui Dumnezeu mi l-a câștigat Domnul Isus Hristos, pentru că prin el, prin răscumpărarea adusă de el, am devenit copil al lui Dumnezeu. Cine vrea să ajungă omar rugăciunii poate. Rugăciunea este darul lui Dumnezeu pe care orice credincios poate să l-aibă, dacă îl caută și îl cere cu stăruință. Nu slăbiciunea este o piedică în calea adevăratei rugăciuni, ci necredința, iar necredința înseamnă închiderea cu voia a întregii tale ființe față de Dumnezeu. Așa după cum oxigenul introdus în plământ prin respirații întreține viața trupului, tot așa prin rugăciune introducem oxigenul cerului în noi și ne păstrăm viața cea nouă, primită prin credința în Domnul Isus Hristos. Domnul Isus este aerul nostru duhovnicesc și dacă ne deschidem prin rugăciune, El intră înăuntru. Rugăciunea este respirația, deschiderea Duhului nostru. Dacă eu ascult cerințele lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă cerințele mele, nicio teamă să nu am cu privire la rugăciunea mea. Dacă eu sunt contopit cu Dumnezeu, printr-o viață de supunere și ascultare totală de voia Lui, dacă sunt lepădat 100% de mine, rugăciunea mea va fi ascultată. Dumnezeu se ascultă pe sine însuși, pentru că eu sunt în El, am natura Lui. Orice rugăciune sinceră din partea celui credincios înseamnă o revărsare de har din partea lui Dumnezeu, căci rugăciunea în sinceritate îți dă lumină și curaj în vederea lucrării lui Dumnezeu. Nici o rugăciune nu-i mai curată și mai convingătoare ca rugăciunea care se face în numele dragostei și a fiind sinceră și stăruitoare ne face intrarea în bogățiile nesfârșite ale lui Dumnezeu. Chiar dacă nu simțim nevoia să ne rugăm, să ne rugăm, niciodată nu avem nevoie mai mare de rugăciune ca atunci. Oricine se suie pe aripile rugăciunii primește o nouă lumină cerească și chipul Domnului sus se vede mai limpede pe fața lui decât înainte de rugăciune. Cine învață bine să se roage, acela învață ușor și celelalte laturi ale adevărului dumnezeiesc. Va învăța practic dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Cine știe să se roage bine, știe să trăiască bine și este destoinic pentru orice lucrare bună. Acela știe să învețe și Biblia bine. Rugăciunea lepădată de sine este totdeauna pricină de bucurie pentru Dumnezeu și este ascultată la timp. Este cea mai plăcută rugăciune înaintea Tatălui Ceresc. Pentru că ea are în vedere lepădarea de sine și slava lui Dumnezeu. Este o faptă a credinței, este soneria omului în cămara lui Dumnezeu. Cea din condiție ca să înveți să te rogi este să te predai 100% Domnului Iisus prin credință și pocăință. Să primești 100% voia lui în tine și să te lepezi total de tine însuți. În felul acesta te învață Domnul Iisus și rugăciunea și celelalte adevăruri ale sale. El nu poate să învețe pe un om firesc, nelepădat de sine însuși.